Харцяне військо бушує, немов в неприятельській землі. Пани не мають границь своєї жорстокості, і, виливши весь запас ярості своєї на голови невинних підданих, оголошують їх бунтівниками, напускають на них військо, а ти іноді до ноги вирізає цілі села. Немає границь гіркої неволі. Королівська влада замість захищати народ відданих своїх і годувальників, отдає їх на поталу шляхті. Бо влада дивиться на народ завсігди згори. А що побачиш, дивлячись униз? Самі голови. Та й картиті і завжди встинати ті голови. Народ же, дивлячись знизу, ніколи не бачить у влади голови, а помічає саме лише черво, жадібне й ненаситне. Тож Кортить проткнути те черево, коли вже й не шаблою, то бодать тріскою. Француз Боплан, щоб прикликаний був для направи Кодацької кріпості, їдучи через всю Україну, вже нащо чужинець, спостеріг усю неправду пансько і записав у діаріуші своєму. «Шляхта живе, як у раю, а селяни, як в чистилищі». А якщо селянам трапиться попасти в неволю лихому панові, їх становище гірше від галерних невільників. Ця неволя багатьох із них змушує до втечі, а найвідважніші подаються на Запоріжжя. Я виїхав із Суботова, благаючи людей, землю і небо, щоб полишили мене з моєю раною, що несподівано заятрилася в серці. Їхав, не чув світу, слухаючись у свій біль, але вже заросся, коли сказав хлопцям звернути, не знайомий мені здавна, милий око моєму хутір, і не знайшов того хутора, тоді вжахнувся за самого себе і спитав, чи ж маю право на власний біль, і чи можу слухатися в нього і не чути стоганої зойку землі моєї. Хутір Золотаренків був спалений, сплюндрований, понищений. Віддомився стіни, дерева обгоріли і поламані, криниці завалені, ниви потолочені. Сіріла тільки церковце дерев'яна. Стояла незачеплена, і свічки горіли на налої. І отець Федір стояв навколішки перед іконами і молився. «Як же так!» Питав я його Налетіли від пана комісара Козацького Шемберка Чи там від кого Нищили і все як орда хижа За Івана, що побігне Запоріжжя Може й до твоєї січі, пане Хмелю Яка ж моя січ отче, Шкода говорити Всі розбіглися з хутора Тепер і не позбираєш Мале й старе, та я зостався бесідувати з Господом та прислухатися, чи не протупотить десь козак? Козак суще є буря і вітер у полі. Ми раби Божої. Серед цього вітру подібні билинам Божиїм. Гнимося та не ломимось, ділаємо своє діло. Господу благогодно. Щоб ми були як рожі між тим терновником, Бо без тої колючки нічого й доброго не буде. Гарно, мовиш, отче Федоре, Був би я гетьманом, узяв би тебе своїм духівником. А ти стань, пішов би до мене. Чому б же не піти до самого гетьмана? На таке сам Господь Бог поблагословить». Я поцілував йому руку і заставив поруйнований хутір, що був ніби моє поруйноване серце. Тоді я питав себе знову, доки ж це все буде, доки... Їхав далі і збирав кривди. Траплялись вони ще кроку, летіли чітками до мене, приносили їх люди, почувши, що їде до Варшави чи до самого короля. Дивились на мене з надією, так, ніби не сопник простий був Чігиринський, а посланець небес або й сам Спаситель. Рятувалася від нещастя уже тільки тим, що переповідали мені все, що сталося. І ніхто не бачив, як тяжче й моє серце. І ніхто не міг угадати, як страшно вдарить колись той тягар по неправді. За черкасами почув я про наїзд шляхтича Мисловського на Буду. Люди Мисловського зруйнували, і спустошили все довкола. Челадь будно ловили, били, стріляли. Мисловський із своїми адгерантами поташ скуп порозсипав, узяв бидла рогатого, воліві корів 60, овець п'ятдесят, кіз сто, коней дев'ятеро, начіння будне в шафарні. Сокирш двадцять сім, свердлів дванадцять а шафар з такого небезпеченства, всього обнажений, ледве з охоронию Божою здоров'ям тільки до лісу ушов. На Житомирщині, скажились мені селяни, що шляхтичі, лащівці, Павло і Ян Серховецькі зробили наїзд на село Великі Старосельці. При наїзді били, мордували, грабували селян. По домах бігаючи, шаблями, плазами, обухами, і киями били, мордували, рани синяві, кров'ю підошлі по різних місцях позавдавали. Федора Костющенка, улапивши, на коня ж його всадовили під брух кінський, підв'язавши ноги, киями обухами, ощепами і нагайками посікли. Мартина, клячу гнідую, купленою за золотих сорок, волів різної шерсті шість, коштували золотих 120. У Аніштіх клячу тисаву коштувала золотих 42. У Макара клячу ворону з лошаком коштували золотих 60. У волів п'ять різних шльсти коштували золотих 130.